det e onsdag den 20 mars klockan är halv 12 och lunchnyheterna från Omni handlar om att Sverige skickar hjälp till cyklondrabbade Mosambik. Tyskland uppges begära förlängd Brexit vid toppmötet i Bryssel. Idag kan ungerska Fides petas från konservativa EU-gruppen EPP. Och så står det klart vilket land som har världens lyckligaste folk. Du lyssnar på Omni podd med Matilda Glaser och Henrik Svensson. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skickar nu fem personer till Mosambik för att hjälpa till efter cyklonen Ida-I, det rapporterar TT. Cyklonen beskrivs av FN som en av de värsta katastroferna någonsin på södra halvklotet. I Chimojo, väster om den hårt drabbade staden Beira, har många kvinnor och barn tagit sin tillflykt till ett läger för personer som förlorat sina hem i ovädret. Bland dem finns Gida Antonio och hennes en vecka gamla bebis tom ammeter magnian så tid uma semana fez uma semana ontem e não sei até agora que dantonio berättar för AP att hon ammar sitt barn men att hon själv inte har fått någon mat och att hon inte vet vad eller när hon ska få äta Flera än 200 personer i Mosambik har bekräftat att stöda efterida i och tidigare idag utlystes 3 dagars landsoj till följd av katastrofen Storbritanniens premiärminister Theresa May kommer be EU om att få skjuta fram Brexit men bara en kortare tid. Det är enligt uppgifter till BBC News. En källa säger till BBC att det finns argument för att ge parlamentet lite mer tid för att enas om en väg framåt. Men ITVs politiska redaktör Robert Peston säger till AP att han har svårt att se att EU kommer gå med på en förlängd Brexit om inte Theresa May kan visa på hur förlängningen ska användas. If she, the UK wants a delay, she has got to provide detail about what the delay is for. Now, the short delay, she knows what it's for. It's trying to try get her deal through. But she will find it extremely difficult to answer the question what the longer delay is for, because over in Parliament, it's not yet clear what kind of way forward would secure a majority. They're planning around Utrecht de start met first Britanian Airden nu i Rikets trots flera larm om sexuella övergrepp, misshandel och hot på olika HVB-hem i Malmö så har verksamheten fortsatt att visa en granskning som väcker ovinvjord. En anställd på ett av hemmen bevittnade en gruppvåldtäkt på boendet men när hon larmade om händelsen ska hennes tjänst ha avslutats. De aktuella hemmen drivs av ett och samma bolag och två av bolagets styrelsemedlemmar har dömts till fängelse för upprepade narkotikabrott, rattfylleri och brott mot knivlagen. År 2013 dömdes en högt uppsatt medarbetare för sexköp i en av Malmös största kopplerihärvor. Lion Air-planet som störtade i Indonesien i oktober förra året var med om en identisk incident dagen före olyckan, det rapporterar Bloomberg.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 Den konservativa EU-partigruppen EPP ska idag avgöra om man ska utesluta det ungerska partiet Fides ur gruppen. Totalt 13 partier har ställt sig bakom ett krav på att partiet ska lämna EPP och bland dem finns svenska Moderaterna och Kristdemokraterna. Peter Kracko som är politisk expert vid tankesmedjan Political Capital i Budapest säger till nyhetsbyrån AP att Fides plats i EU-parlamentet är värdefullt men att EPP ändå riskerar att förlora makt om man låter partiet vara kvar i gruppen. It's not obvious that keeping Fides, within European People's Party really helps uh, the European People's Party and Manfred Weber personally uh, to gain more power. Probably it be the guarantee of losing power. Moderatledaren Ulf Kristesson kommenterade nyligen en invandringssou EU-kritisk affischkampanj från Fides. Han sa då att det finns en antisemitisk underton och ett språkbruk som är helt oacceptabelt. Men nu några ekonominyheter. Sannolikheten att Riksbanken ska höja räntan i år har minskat påtagligt och är nu ungefär 30 procent. Det bedömer SBABs chefsekonom Robert Boye. Skälet är den historiskt låga kronkursen och att den underliggande inflationen inte tagit fart. Lödande Postnords vd Håkan Eriksson fick 9,5 miljoner i lön i fjol. En ökning med ett par procent jämfört med året innan. Det framgår av Postnords årsredovisning som TT skriver om. Postnord gjorde en förlust före skatt på drygt en miljard förra året– –vilket var en kraftig försämring jämfört med 2017. Gödsel som blir till biogas, solceller på laggårdsväggar– –och ett nytt foder som minskar utsläppet av klimatskadlig metangas från kossors rapar– Det är några av de åtgärder mejerietten Arla planerar att vidta för att minska sin klimatpåverkan, berättar Sveriges chefen Patrik Hansson för TT. Totalt tror Hansson att förändringarna kan göra att Arla får ner sina utsläpp med 30 procent.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 I de norra delarna av landet så är våren fortfarande en bit bort och imorgon så väntas det snöfall i Mällersta och norra Norrland. Och sist här om att finländarna är lyckligast i världen. Det menar i alla fall FN i sin årliga World Happiness Report. Landet föjs av Danmark, Norge och Island medan Sverige hamnar sist i Norden på plats sju. En ökning med två platser från förra året. I rapporten rankas totalt 156 länder efter hur lycklig befolkningen upplever sig vara. Mätningen utgår från faktorer som BNP, socialt skyddsnät, frihet, generositet och frånvaro av korruption. Minst lyckliga är invånarna i Sydsudan.